A 117 perc embere ezen a héten. Trébéli Levente biológus, egyetemi hallgató a Fridays for Future Magyarországi eseményeinek egyik szervezője Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Úgy tűnik, felnőtt egy generáció, amelyik tudja, hogy személyesen is tenni kell azért, ha változást akar. Amelyik tudja, hogy nincsenek egyszerű válaszok, ezt önökről mondják. És akkor hadd mondjam ki, ezt csak úgy per. Büdös a város. <gül> Igen. De azért én hat legyek meg kíváncsi arra a szakaszra is, amikor eljutnak a Fridays for Future-ig. Fiatalemberről van szó. Még ebben a pillanatban is egyetemi hallgató, ugye? Igen, igen. Mikor döntött el, vagy hogy történik meg, vagy hogy ér valaki -e oda pszichésen, na nagyon fiatalon, hogy azt mondja, hogy rendben van, akkor én most már nem csak kritikát akarok, már nem csak lázadni akarok, hanem azt akarom, hogy lehetőséget terem csak magamnak, másoknak arra, hogy tegyünk ellene. Hát az az igazság, hogy nagyjából már tíz éve érdekel a természetvédelem, és már alsós iskoláskorom óta eldöntöttem, hogy én a természetvédelemmel szeretnék dolgozni. De szülők például olyan mintát látott? Vagy, vagy, vagy iskola, vagy barátai, vagy történt önnel valami, vagy látott egy filmet? Hogy, hogy kezdődik? Biztos, hogy nagyon sokat számított a támogató családi házfér, de a családban senki nem. Ilyen irányban dolgozik, vagy nem foglalkozik ilyesmivel komolyabban. Uh -huh. Úgyhogy inkább uh, talán annak köszönhető, hogy eleve volt egy érdeklődésem a természet iránt, és ezután, hogy ennek hatására elvittek az szüleim olyan táborokba, ahol, ahol csak hasonló érdeklődésű emberekkel találkoztam, és innentől már így egyenes út vezetett odáig, hogy végül biológia. Hmm. Sokra jelentkeztem az egyetemen. Tehát már kimondottan a biológia is ezért kezdte el motiválni önt. Igen, kifakítottam uh -huh. a természetvédelmi biológia érdekelése a tanulmányaim során is azokat a pontokat keresem, ahol, ahol valahogy a természetvédelemben lehet hasznosítani a biológiai ismereteket, és persze rengeteg ilyen lehetőség van, úgyhogy ilyen nagyon fontosnak szálltom. Most, hogyha már biológusnak tanul, nyilván ennél sokkal többet tud, mint én, de bennem nagyon megragadt meg, a 90-es évek egyik klasszikus elmélete, John lovelock a Gaia elmélete, Amiben, és most hagyjuk a, a, a spirituális részét, nem feltétlenül az, a, az az erősebben, de mindenképpen az, ahogyan a Földet egy egységes ökoszisztémának, egy olyan rendszernek tekinti, nézi, figyeli, amiben azt mondja, hogy minden mindennel összefügg, ezért, hogyha hatást érek el, pozitív hatást, akkor az is megsokszorozóval valahogyan körbe tud menni a Földön. Hol, állnak, hol áll most ön ezzel, akár személyesen, hogy egy kis cselekedet, vagy valami nagy globális változás? Mi az, amiben hisz, mi az, amire inspirálja a többieket? Hát nagyon fontosnak tartom. Egyrészt én nem pontosan értek egyet a gálya illetve, azért annak vannak már a verziói, és, és vannak egészen más elméletek, amit jelenleg egyébként elfogadottak. De, De abban talán egyetérthetünk, most akkor azt egyeztessük, hogy, hogy egy egységes rendszernek tekintjük, ez egy ami van. egy rendszer, teljesen igen. igen, ez abszolút igaz. Igazából annyi a különbség, hogy, hogy ez nem annyira egy ilyen tökéletes rendszernek leírható dolog, hanem ez egy, mindegy, ebben nem akarok belemenni. A mi szempontunkban az a legfontosabb, hogy ez a rendszer létezik is, és fantasztikusan pontjogos uh -huh. és lenyűgöző. Szóval, abszolút van nálam is egy ilyen erős érzelmi vonal azzal kapcsolatban, ahogy a természetre és a benne élő fajokta is különböző élőlényekre tekintek. És nagyon fontos igen az, hogy ezek nagyon szoros összefüggésben élnek egymással, és azt, hogy elkezdjük, bizonyos fajokat pusztítunk, vagy bizonyos fajoknak az élőhelyeit pusztítjuk, azzal láncreakciókat indíthatunk el, és nagyon bonyolult, sokszor általunk, még nem is értett a nyúlunk bele. És azért ennek nagyon katasztrofális következményei lehetnek. És hát persze nagyon fontos tartom egyrészt az egyéni tetszeket, hát azt, hogy a méletmódunk azt hogyan változtatjuk meg annak érdekében, hogy kisebb legyen az általunk okozott kár természeten nézve, viszont nagyon-nagyon fontos, és ezért is van a Fridays a Future mozgalom, hogy lássuk azt, hogy rendszer szintű változásra van szükség. Amikor azt mondja, hogy rendszer szintű változás, ugye azt a kollégánknak, hogy szívesen beszél arról, hogy az aktív környezet tudatos része a fiatal generációnak milyen jövőképpel rendelkezik. Amikor azt mondja, hogy rendszer szintű változás, akkor az igén is jelenti azt, hogy mondjuk tömegesen kellene visszaszorítani mondjuk a lenembomló le műanyagokat és vagy károsgáz kibocsátás, Tehát, hogy tömegessével Gyorsan, amikor azt mondja, hogy rendszer szintű változás akkor erről beszél? Amikor azt mondom, hogy rendszer szintű változás az hát egész konkrétan azért van, mert be kell látnunk, hogy az a, az a probléma, kör, ami itt van a körülöttünk, tehát egész maga a klímaválság ténye, másrészt pedig az, az ökológiai válság, vagy fajok halnak ki populációk színke, hogy az egész földet átalakítjuk. Ez mind, -mind arra vezethető vissza, hogy kizsákmányoljuk a földet. Azért uh -huh. hogy fontos ezt tisztázni, mert, mert a rendszeren belüli megoldások azok nem fognak valódi eredményre vezetni. Tehát gondolok itt arra, hogy ha mondjuk leváltjuk a, az egyszerhasználatos műanyagot, mondjuk papírzacskóra, akkor azzal nem menthetjük meg a Földet. Igen. A rendszer szintű változás, az azt jelenti, hogy a rendszernek az alapját kérdőjelezik meg. Most ugye egy nagyon profitorientált és, és egy nagyon pénzközpontú rendszerben élünk, ahol igazából az embereknek a jóléte és a természet megöltése az másodlagos. És ha még ez nem változik meg, addig az összes megoldás, amit keresünk az első sorban gazdasági hasznot fog hozni, a vittávon, hosszú távon viszont nagyon súlyosan károsítják a Tehát és is rengeteg példa van. Tehát az, amikor rendszer szintű változásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mi egy olyan új rendszer szeretnénk, ami egyrészt az emberek jólétét helyezi előtérbe, másrészt pedig a természet megőrzését, és itt meg is ragadom, de meg is ragadom az alkalmat, hogy ez a kettő, ez összefügg. Tehát nyilván az, hogy a természet állapota milyen, és az emberek jól milyen, az nagyon szorosan összefügg. De akkor hadd menjenek tovább én egyel. Ez a titűddel is összefügg. Itt nem csak arról van, hogy a földet kizsákmányoljuk, hanem ember, embert is kizsákmányol. Itt magának a kizsákmányolásnak, mint lehetőségnek a filozófiai részéhez is elérkezhetünk. Igen, abszolút. Tehát a mostani rendszerben igazából az ember is és a természet is csak egy erőforrásnak van tekintve. Igen. Ami, ami a emberi erőforrások hogy... igen. igen. Csak, csak hogy mint arra lenne való, hogy minket kiszolgáljon, és közben a valóság az, hogy pusztítunk, pusztítunk, és igazából jól sem érezzük magunkat. Erre rengeteg pszichológiai kutatás világított rá az elmúlt években, hogy ez a túlzott anyagias szemlélet, és ez a, ez a növekedésre vágyás, és tehát hogy az, hogy nem az egyéni jól lépünkre koncentrálunk igazából, hanem ilyen pillanatnyi örömforrásokat keresünk, az nagyon káros. Tehát ahelyett, hogy az emberi kapcsolatainkra koncentrálnánk és arra, hogy töltsünk elegendő minőségi időt egymással és kint a természetben, ahelyett az anyagi javak halmozására koncentrálunk, és ez teljesen fenntartozatlan a környezetű szempontból is. Amikor beszélgetek erről a témáról, másokkal meg hallgatom, és figyelem, hogy kik hogyan beszélgetnek, akkor mindig beleütközünk egy olyan falba, amely fal úgy szól, hogy na, ja, édes fiam, de hát az, amit te mondasz, az akkor felülírná azt a fenntartható fejlődés gazdasági mechanizmusát például, amit, és akkor egy idő után ki kellett mondani a számon azt, hogy igen, valószínűleg igen. És hát, hogy az a helyzet, hogy ezt most öntől kérdezem, hogy ebben a jövőképpen, amit most megpróbálok kitapogatni, ebben benne van az, hogy akár olyan áldozatokat is meg kell hoznunk, amikor lemondunk egyes dolgokról. De ez nem jelenti azt, hogy vissza a kőkorszakba. Igen, ez teljesen igaz. Tehát az egyértelmű, hogy bizonyos dolgokról le kell mondanunk. Pontosan az egy nagyon érdekes helyzet, hogy egy olyan helyzet állt elő most a Földön, amikor olyan drámai mértékben átalakítottuk a Földnek a felszínét, olyan folyamatokat változtattunk meg, ami miatt rengeteg faj és többek között az ember számára is egyre élhetetlenebbé válik ez a környezet. És ez hát azt jelenti, hogy előbb-utóbb rengeteg dologról le kell majd mondanunk, vagy megteszük ezt magunktól most, és tudatosan azt mondjuk, hogy igen, és tudjuk is azt, hogy ez sok esetben jobb lesz így, mert tényleg szemetekről, olyan dolgokra mondunk le, amik igazából nehezítik egyáltalán azt, hogy mi egészségesek legyünk akár lelkileg. Másrészt pedig, hogyha ezt nem tesszük mi most meg, mert azt mondjuk, hogy mi ragaszkodunk a luxushoz, akkor viszont előbb-utóbb külső kényszerek hatására le kell mondani. Tehát itt ugye azt kell belátni, hogy most már gyakorlatilag éveken évtizedeken belül várható egy nagyon-nagyon súlyos környezeti katasztrófa pontosabban. Ez ugye nem egy pontszerű dolog, hanem hogy egyre súlyosbodnak a folyamatok, és nem sokára elérünk olyan pontokra, honnan valószínűleg nincsen visszahúr. Mm -hmm. Ön hogy áll a klímaberendezésekkel? Érzelmileg? <gül> Kifejezetten negatív. a szív Ez téved, de legtipikusabb példa, amikor, amikor a klímaberendezéseket azért használjuk, hogy egyre hűvösebbet csináljunk magunknak, viszont pontosan a klímaberendezések által felhasznált energia, energiával pedig fokozunk. Pedig növeljük a környezeti entrópiát meg a meleget. Igen. Ezen a héten azt gondolom, hogy tényleg van, miről beszélünk, hiszen a klíma hét van ezen a héten. Most lesz majd a pénteki nap, amikor, illetve hát most volt pénteken, bocsánat, most volt múlt pénteken, amikor kimentünk az utcára, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy jó lenne, hogyha most már végre a kormányok is komolyan vennék a klímaváltozás, de úgy tűnik, hogy azért olyan sok változás még mindig nincs, mint amennyire szükség lenne. Azt mondja az egyik legnagyobb ismertebb klímakutató, hogy gyakorlatilag oroszló rulettet játszunk, mert hogy nem Tudjuk, milyen következményei vannak, pontosan annak, amit teszünk, de változtatni viszont nem vagyunk hajlandóak, és ráadásul folyamatosan beszélünk a klímaváltozásról, de elfelejtjük azt, hogy gyakorlatilag itt egy nagy ökológiai válságról van szó, hiszen a biodiverzitás csökkentésével hihetetlen következmények fognak minket sújtani, amikre nem is számítunk. Ön nyilván biológusként pontosan tudja, hogy milyen fontos az a sokszínűség, amiben élünk. Igen, ez a sokszínűség igazából az a dolog, ami egyáltalán lehetővé teszi a mi életünket ezen a földön. Ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy mi is ehhez a sokféleséghez tartozunk, és ezzel a sokféleséggel együtt fejlődtünk, tehát a többi élő lényel együtt fejlődtünk mi is, és emiatt szükségünk van rájuk. Az egyik dolog az, hogy szükségünk van rájuk, a másik pedig az, hogy nyilván egyáltalán nem etikus úgy megítélni valaminek a létezésének a jogát, hogy szükségünk van -e rá. Ez a sokféleség, az a biodiverzitás, ami körülöttünk van, az fantasztikusan lenyűgöző, és egy óriási értéket képvisel önmagában is. És persze azt is ki kell emelni, hogy az egész emberi civilizáció gyakorlatilag azok a technológiai fejlesztések, illetve az egész társadalmunk, hogy működik, az nagyon sok esetben annak köszönhető, hogy lemásoltuk a természetet, tehát. Megfigyeltünk folyamatokat, lemásoljuk olyan anyagokat, amik például gyógynövényekben vannak, és utána ebből készítettünk gyógyszereket, vagy ez alapján. De ami nagyon fontos az, hogy belássuk, hogy továbbra is függünk ettől, és hogy nagyon-nagyon fontos ennek a megőrzése. Ugye azt mondják, hogy egy pillangó csapás is megváltoztathatja a világot. Mégis úgy csinálunk, hogyha az egyes embernek úgy különösebben nem lenne ebben szerepe. Ó, mi az az egy zacskó, amit nem dobok ki? Ó, mi az az egy zacskó, amit még pluszban megveszek? Mi történik akkor, hogyha csak még plusz nem tudom, én ennyivel vagy annyival többet vásárolok? És látjuk azt, hogy ez milyen hihetetlen mértékben összeadódik. Azt mondja, hogy az a koncepció működteti most a világot, hogy csak annak van létjogosultsága, amire szükségünk van. Viszont, ahogy ön mondja, nekünk szükségünk van arra, Sokszínűségre, arra sokféle létezőre, aminek most nagyon nagy része veszélyben van, mert többfajta kihalás fenyegeti. Mi az, amivel meg lehetne az embereket egy kicsit mozdítani? Én úgy gondolom, hogy az első lépés, ami nagyon fontos lenne, az, az, hogy egyáltalán elgondolkodjunk azon, hogy nekünk így belül mi az, ami értéknek számít, mi az, amit fontosnak tartunk az életben. És ezt azért mondom el, mert azt kell látni, hogy a mostani társadalmi gazdasági berendezkedésünk, ahogy működik, az a profittermelésnek kedvez, és nem pedig annak, hogy Tehát nem az emberi jól lét az elsődleges, és nem a természetnek a megőrzése. Ez azért fontos elmondani, mert az előbbi szóba került az egyéni tetteknek a fontossága, és igen, ezek nagyon fontosak, viszont az a helyzet, hogy amivel igazán nagy változást tudunk elérni, az, az hogyha rendszer szinten változtatunk. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy mi egyedül nem használunk zacskót, hanem törekszünk arra, hogy ez a gazdasági rendszer, ami most körülöttünk van, ez megváltozzon, hiszen amíg ez nem változik meg, addig az ezen belüli megoldásokkal nem igazán tudunk érdemben segíteni. És elmondanám azt is így töviden, hogy mi az az öt fő ok, ami miatt ilyen rémisztő ütemben csökken a biológiai sokféleség. Uh -huh. Ez a rémisztő ütemet úgy értem, hogy a földtörténetben korábbi kihalási hullámokhoz hasonló mértéket öltött az, amilyen ütemben ez ma csökken. Ez az öt fő ok. egyrészt az első az élőhelyeknek az átalakítása, a második a közvetlen kizsákmányolás, tehát az, hogy túlhaláztuk a tengereket, hogy nem tudnak annyit szaporodni a halak, amennyit mi elfogyasztunk, és nem tudják tudnak helyreállni ezek a populációk. A harmadik a klímaváltozás. És ez azért nagyon fontos kiemelni, mert az egyrészt egyre erősebb lesz, másrészt ebből is látszik, hogy sokkal komplexebb probléma van itt, mint hogy egyszerűen csak mondjuk az üvegházhatású gázok kibocsátását mm -hmm. csökkentsük. Tehát mást is kell tenni. Ezen kívül még röviden a szennyezések, amik nagyon nagy problémát jelentenek, műanyagszennyezés, vegyszerek, stb., illetve az idegen honos fajoknak a betelepítése. Hát az idegenhonos fajok betelepítése azt gondolom, hogy sokszor nem is csak betelepítjük az idegenhonos fajokat, hanem gyakorlatilag azzal, hogy teljes mértékben globalizáltá vált a világ, a kereskedelem, azzal rendkívül sok idegenhonos faj kerül be az életünkbe, úgyhogy hurcoljuk magunkkal maguk, őket. Igen, igen, pontosan ezt rosszul fogalmaztam, tehát az idegen honosfőröknak a megjelenése, ami óriási probléma, és ez több okra vezethető vissza, az egyik a szándékos betelepítés, a másik az a véletlen behorztolása, ahogy most is elhangzott. És igen, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és azt kell belátnunk, hogy, hogy tényleg ami itt van, azt kell megőriznünk, és lehetőleg helyi megoldásokban kell gondolkodni, nem pedig abban, hogy egy újabb fajt hogyha ha valamivel problémák van. Ugye van erre rengeteg példa, hogy a tudunk az hogy azt hiszük, hogy jobb lesz, ha behozunk, de aztán kiderül, hogy mégsem. Amit ön mondott, és itt amikor a természeti élőhelyeink túlkitermeléséről, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazott fel, hogy kis beszélt, akkor pont a, a tengeri halászatot említette, hogy gyakorlatilag hát, túlhalászunk a tengereket. Közben pedig, hogyha megnézem mondjuk az egészséges táplálkozás oldalt, akkor azt látom, hogy együnk minél több halat, és tengeri halat együnk, tehát nem azt mondják, hogy egyem szépen azt a halat, amit a szomszéd folyóban fogtam ki magannak, hanem hogy a tengeri halban milyen rendkívül sok ö, olyan anyag van, ö, halolaj, amire nekünk szükségünk van, mert az omega-3, tehát hogy nem akarom ezt sorolni, de hogy hihetetlenül sok, Egymásnak ellentmondó információval találkozik az, aki mondjuk szeretne egészségesen élni, de közben szeretnének klimatudatosan is élni, meg ökotudatosan élni. Valahogy nem találkoznak ezek az információk. Tengeri halak esetében szerintem pont találkoznak. Lehet, hogy korábban azt hangsúlyozták sokan, hogy együnk sok tengeri halat, de ugye egyre több kutatás kimutatja, hogy nem rendkívül sok egészséges anyag, hanem ezek, mert rendkívül sok nehéz és rendkívül sok műanyag van ezekben a halakban, most már pontosan a tengereknek az elszennyezése miatt. Hát uh -huh. igazából én úgy tudom, hogy kifejezetten például nőknek, kismomáknak egyáltalán nem ajánlják azt, hogy fogyasszanak tengeri halat, és akkor érdemes elgondolkodni, hogy vajon aki nem terhes az annak jót tesze amiatt, hogy tényleg olyan mértékben elsőnyeztük, hogy ezekben a halakban felhalmozódott, Ugye különösen a nagyobb termetű halakban, a hosszabb életűekben, mint mondjuk a ton a tonhal, ami ugye egy nagyon közkedvelt, és egyébként nagyon számai olyan halfaj. És szerintem amúgy úgy érdemes megközelíteni ezt a kérdést, hogy egyrészt persze figyeljünk arra, hogy egészségesen táplálkozunk, másrészt pedig gondoljunk bele abba, hogy mennyire logikus az, hogy mondjuk egy közép-kelet-európában élő embernek szüksége van egy olyan forrásra, egy olyan élelmiszer forrásra, ami az adott régióban elő sem fordul. Hát ugye régen sem vettek a nagyszüdeink tengeri halat, és mégis egészségesen fel tudtak nőni. Jó, hogy említettem. Az a halak között, viszont uh -huh. kifejezett, tehát jó, nagyon jó halakat lehet, nagyon jó minőségű halakat lehet kapni itt van is. Jó, hogy említette, mert nagyon sokszor akkor, amikor a tudatos életmódról beszélünk, az tudatos életmódról, akkor felmerül az, hogy a fiatalabb generáció az mennyivel ökotudatosabb, az idősebb generáció pedig nem. Miközben azt is meg lehetne nézni, ahogy ön is mondta, hogy például az idősebb generációnak milyen olyan tudása, tapasztalata van, hiszen azért 20-30 évvel ezelőtt még nem éltek olyan körülmények között, amikor gyakorlatilag az év minden napján lehet friss paradicsomot venni, hát ez a friss, ez nyilván idézőjelben van. Tehát mindig mindenhez hozzájutunk, függetlenül attól, hogy hol élünk, és függetlenül attól, hogy, hogy változnak az évszakok. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ami most elhangzott, hogy van már rengeteg olyan régi tudás, amit fel kellene elveníteni, és egyáltalán belegondolni. Itt most csak annyit említenék meg, hogy ha belegondolunk, hogy mennyire egyoldalúvá vált a táplálkozásunk, akár csak abban a tekintetben, hogy például hány gabonafélét termesztünk, vagy, vagy egyáltalán mondjuk, hogyha belegondolunk, hogy a mezőgazdaság területek nagy részén mi van, hogy kukorica, hogy búza, stb. Tehát, tehát itt is látható egy ilyen sokféleség csökkenés abban, hogy mennyi féle gyümölcsöt, zöldséget és egyéb mindenfélét fogyasztunk ma. Ugye vannak, amik gazdaságosan termelhetők, és, és emiatt ezek nagyon elterjedtek, viszont ha visszatekintünk a múltba, akkor lehet látni, hogy ennél sokkal több féle, dolgot is fogyaszthatnak, akár most gondolok arra, hogy télen sem muszáj egyáltalán termékeket vásárolni, tehát mondjuk narancsok, hanem lehetne egyéb gyümölcsöket is fogyasztani. Hát főleg, hogy azért rengeteg olyan gyümölcs van, amit aztán el lehet rakni télire, tehát mondjuk az alma az remekül tárolható, vagy például nem tudom biztos, hogy a sütőtök az sokkal több hasznos anyagot tartalmaz, mint mondjuk a máshol leszedett zölden, ide, utána ide szállított egy nem beszélve, hogy annak micsoda lábnyoma van. Tehát... Igen, igen, itt, mindenképpen így érdemes egy hogy egyrészt figyeljük az ökológiai lábnyomot is, másrészt pedig azt is, hogy milyen a beltartalom, és hogy egyáltalán tényleg gondoljunk bele, hogy régen is az emberek hogyan éltek, és hogy lehetséges másképp csinálni, mint ahogy ma ez történik. Nem véletlen egyébként, hogy pont ezeknek a future for, Friday for future tüntetéseknek Nyugat-Európában mindig van egy nagyon erőteljes ilyen a hangjuk, mert hogy azok a vállalkozások, azok a nagy múlték, amelyek abban érdekeltek, hogy mi hozzájussunk mindig mindenhez, és minél nagyobb mértékben vásároljunk, Függetlenül attól, hogy sok helyen látjuk, hogy a trendnek megfelelően bevezetik az újrahasználható zacskókat, vagy lehet olyan típusú zacskót is venni, amit aztán, amiben lehet zöldséget, gyümölcsöt vásárolni, azért van egy nagyon erőteljes érdekellentét a gazdaság főszereplői és hát a jövőn között. Igen, ez teljesen igaz, és, és ennek egyébként nagyon jól levezetető okai vannak. Most nem hiszem, hogy erre van időnk, hogy erről beszéljünk, viszont azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy ez egyik nagyon fontos egyéni cselekedet, amit tudunk tenni, és aminek hatalmas hatása van, az az, hogy a helyi termelőktől vásárolunk. Hogyha az, és egyébként városokban is van erre lehetőség, hogy bevásárló közösségeket keresünk, ahol a környékbeli termelők árulják a saját maguk által termelt terményeket, ami azért, Azért nagyon fontos, mert ezzel a helyi embereket támogatjuk, egyáltalán van lehetőségünk látni azt, hogy mit okoz egy adott terméknek az előállítása, másrészt pedig sokkal kisebb környezeti lábnyommal tudunk vásárolni. És igen, nem a profitnak kellene az elsődlegesnek lenni, ahogy most egyébként ez a multik, nagy cégek esetében így van, meg egyébként az egész gazdasági rendszerünkben így van, hanem annak, hogy az emberek jól éljenek, és hogy meg tudjanak élni és egészségesek legyenek. És persze emellett és ehhez kapcsolódan a biológiai sokféleséget. az újra kislány lett, sírva olvasta föl a világpolitikai fejére a környezetvédelme elleni bűneiket. Ez a generáció az a generáció, amit ön is képvisel, aminek a nevében ugyan Fridays for Future, 3F, az FFF eljár Magyarországon is. Meséljön nekünk egy picit erről, ön például mit érzett, mit látott ebben, a, ebben az elhíresült videóban, amiben Greta tulajdonképpen kihozta az ENSZ közgyűlését. Jóanak azt kívánok, üdvözlök mindenkit! Igen, szerintem teljesen reális és jogos érzés az, ami előjött Grétában, és, és én is kicsit megdöbbenve néztem ezt a beszédet őszintén, szóval már tényleg kicsit más jellegűeket szoktunk meg tőle, viszont abban nem különbözik az eddigiektől, hogy teljesen őszinte, amiket mond, és teljesen jogos. Tényleg arról beszélünk, hogy évtizedek óta tudjuk azt, hogy mekkora hatalmas problémák vannak, és vannak olyan emberek, akik mégis gátolják ezt a cselekvést, Nyilván nem egyedül rajtuk múlik minden, viszont nagyon sok múlik rajtuk. És hogyha ezt nem teszik meg, akkor igenis felelősségre kell őket vanni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak az ilyen jellegű beszédek is, hiszen ott emberek ülnek, és, és az érzemeikre is szállhat. Tehát úgy tűnik, hogy a tudományos tények azok nem elegek ahhoz, hogy megtörténjen a változás, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a mi generációnk az egymás szemszögből világíthassa meg ezeket a folyamatokat. Igen, hogy ön is nagyon fiatal, még egyetemi hallgató, ezért kérdezem mindig azt, hogy euh, mik azok az eredmények, amiket elvárnak ilyenkor. Ugye én azt érzem, hogy nem csak a politikusokra kell líthatni, hanem a közvéleményre is. Tehát a közvélemény aztán majd visszahat valamilyen módon a politikusokra, hogyha mégsem sikerül a elérni ezeket az eredményeket. Önök hogy érzik egyébként az elmúlt? Fél évben mennyire sikerült el eredményesiváljuk. Akár Magyarországon akár világszinten. Most ugye általánosságban mondanám, hogy mindenképpen eredménynek tartjuk azt, hogy sok bekerült a közbeszédbe, ez a uh -huh. Tehát mi azt látjuk, hogy a médiában is sokkal, sokkal erősebben jelen van már ez a kérdés, mint, mint akár mondjuk egy évvel ezelőtt, és én legalábbis úgy látom, hogy sokkal több jó cikket is lehet olvasni, tehát olyat, amit tényleg a probléma lényegére fókuszál, és, és valós megoldási javaslatokat tesz. Ez pozitív. Az viszont egyáltalán nem pozitív, hogy ha most végnézzük ezt a videót, most is azt lehet hallani, hogy gyakorlatilag, amikor Gréta tart, akkor megtapsolják, és mm. hogy nem, nem tapsolni van itt szükség, és hogy annyira, mintha a lenne csúszva ez az egész. Tehát ő, ő nem azért megy oda, hogy megtapsolják, hanem azért megy oda, mert el van és ezt el is mondja, hogy neki nem ott kellene lenni, hanem az útán túlpartján. Igen, az iskolapadban. Többünk... Igen, és ez a legtöbbünkre igaz, én úgy gondolom, hogy Egyáltalán nem ez az, amit leginkább szeretnénk csinálni. Ez egy olyan kényszer, amit muszáj megtennünk azért, mert úgy látjuk, hogy nem történnek meg a kellően nagy változások. Uh -huh. Mi lenne az egyébként Magyarországon, ha csak pár mondatban össze lehetne foglalni, mire azt érezné, hogy igen, ez már legalább egyfajta eredmény, vagy egy, egyfajta kifejeződése annak, hogy meg legalább meghalljuk a gyermekeink szavát? Hát nekünk az egyik főkövetelésünk, a legfőbb követelésünk az az ökológiai és klímavészhelyzet kihirdetése. Uh -huh. És lehet, hogy az elsőre nagy követelésnek hangzik, viszont ez a valós helyzet. Ez egy nagyon súlyos üzenet, de hogyha a helyzet súlyos, akkor arra így is kell reagálni. És ezt azért mondom, mert nagyon nehéz egy-egy egyszerű cselekvést kiemelni, amire azt mondanánk, hogy ez már elég. De arról van szó, hogy gyakorlatilag egy rendszerszintű változásra van szükség, amit persze több elembe van most, hogy mondjak konkrétat is, az egyik, ami nagyon-nagyon fontos lenne, az a mezőgazdasági termelésnek az átalakítása. Tehát az, hogy olyan technológiákra találjunk át, vagy inkább technikákat, tehát nem is az, hogy gépesítés szempontjából, hanem másfajta szemlélettel nyújunk a földhöz, és hogy ez az úgynevezett regeneratív mezőgazdaság, ami talán megújító, és hogy sokkal öntetbarátabb. Ez az egyik, ami egy nagyon fontos lehetőség, de amit nagyon kiemelnék, és Magyarország nagyon-nagyon rosszul áll, az a természeti értékeknek a megőrzése a biodiverzitásnak a megőrzése az élőhelyeknek a védelme és ez egy olyan dolog, ami, ami holnap megtörténhetne, hogy ezeknek sokkal jobban vigyázunk és mégsem ez. Igen, mert ugye, hogyha kihirdetnék a klímavészhelyzetet akkor abban az esetben ugye az már egy általánosabb vagy egy átfogóbb változást eredményezhetne Lement, ez hadd kérdezem, már meg ön is nagyon fiatal a szüleim, mit szólnak mindez. Hát. Megmondom őszintén, hogy először nem annyira örültek annak, hogy, hogy én is be akarok ebbe csatlakozni, és nem tartottam, annyira a jó ötletnek ezt a tüntetést meg. de. Most most... Igen, igen. Hát Magyarországon, meg ezekben a közép-kelet-európai országokban ennek valami van egy ilyen negatív töltete ennek a szónak, hogy tüntetés. ugye látjuk azt, hogy nyugaton ez egy teljesen normális és megszokott dolog, uh -huh. ami egyszerűen arra szolgál, hogy a társadalom ki tudja fejezni azt, hogy valamivel nem elégedett, és fel tudja mutatni, hogy. De vannak fontos ügyek, amit kell sürgősen foglalkozni kell. Igen, talán érdemes, hogy Ön. talán felhívástnak hívnunk akkor ebben az esetben. Igen, és azóta viszont kifejezetten támogatják ezt, és úgy látom, hogy már sokkal inkább megbékeltek vele, és látják, hogy tényleg ez egy olyan békés és erőszakmentes dolog, ami tényleg, tehát hogy mi erre nagyon-nagyon ügyelünk, hogy ez ne is tudjon átfajulni. Uh -huh. Érzem azt a dinamizmust a hangjában, amit tulajdonképpen a, az Önök mozgalmának az alapításától kezdve végig kíséri Önöket. Nyilván nem kevés erő kell ahhoz, hogy lefeküdjenek a, a hídon, hogy minden egyes alkalommal eljátsszák azokat a, a vészhelyzeteket, amik jelen pillanatban ránk várnak. Mik lesznek az elkövetkezendő időszak programjait Magyarországon? Az egyik nagyon kiemelt dolog, ami most fog történni, egyrészt az, hogy most zajlik a klímahetünk, Okay. aminek keretében vannak különböző témájú beszélgetések, tehát ez kifejezetten arra szolgál hogy információt adjunk át, hogy megismertessünk lehetőségeket, problémákat ebben a témában. Viszont amire mindenkit nagyon szeretnék, hogy, hogy eljöjjön majd, aki csak teheti, az most pénteken 10 órától lesz a Clark Ádám térről indulunk a Kossuth térre, uh -huh. a harmadik globális klímasztráj, amihez Magyarország is csatlakozik. Egészen pontosan ebben az esetben a Klima Strike fogalom mit fog jelenteni számunkra? Ez azt jelenti, hogy 10 órától kezdődik ez a program, tehát aki ezen a megjelenik, és diák, annak aznak, az, aznak nem megy iskolába a ére. Uh -huh. Ez ugye egy erős hívó szerep. tisztában vagyunk azzal is, hogy ezzel valaki nem értedje, viszont úgy gondoljuk, hogy annyira súlyosak már ezek a problémák, és annyira, annyira közeliek, annyira jelenhez tartoznak, hogy, hogy már nem lehet ennél finomabban, Kommunikálni erről, mert ez, ez valóban ilyen súlyú. Ezért ez hmm. fáj, mert van, aki emiatt nem fog iskolába menni, hogy szüntesen az éghajlatvédelemért és a biodiverzitás megőrzésért. A mai generáció, a fiatal generáció jövőképéről, az ő jövő elképzeléseikről váltunk szót, de előtte egy néhány mondatban felidézném, az információs társadalomról írt egyik legjobb munkának a, az egyik kitételét, ő azt állítja, hogy az információs társadalomban a jövőben körülbelül ötféle munkát vállalhatnak a az emberek, mert az igazán jó állásokat azokat a legjobbak kapják meg, a többiek azok szállodaportások vagy pincérek lehetnek meg, ehhez hasonlók, és ehhez hozzáfűzi azt, hogy ilyenkor aztán mit lehet tenni, és azt mondja, hogy az ifjú generációt, a gyerekeket a hagyományos írásolvassáson alapuló tárgyak keresztül, ami a történelem a filozófia, ezeken keresztül kell megtanítani arról, hogy kritikus kérdéseket tudjanak föltenni ilyen kérdéseket, hogy miért olyan a világ, amilyen kitette ilyenni és lehetne em másrmilyen. Ennek fényében mit, mit tudunk mondani a, a fiatalokra váró jövőről, illetve a saját maguk jövőképéről? Azt lehet mondani, hogy igazából a világszinten még soha nem volt olyan helyzetben a fiatalság, mint amilyen ma van. És ezt azért emeltem így ki, mert persze voltak régen is nehézségek, de most azt kell látni, hogy a jelenlegi fiatalok, akik ma születnek, és akik most 10-20 évesek, meg a jövőjük egy jelentős része, az várhatóan éhénységgel és betegség fog eltenni, hogyha így folytatjuk. Azért mondom azt, hogyha így folytatjuk, mert a jelenlegi trendek a tudományos eredmények azok mind arra mutatnak, hogy nem váltunk irányt nagyjából egy, évtized, egy évtizeden belül. Akkor a klímaválságnak a fokozódása és a biodiverzitás csökkenésnek a káros hatásai miatt nagyon-nagyon komoly nehézségekkel nézünk szembe. Úgyhogy igazából a mi szempontunkból nem is az a kérdés, hogy milyen állásunk lesz, hanem az hogy egyáltalán lesz te mi tennünk és hogy lesz egy vívóvíz. Tehát ki hogy Magyarország egyébként a klímaválság szempontjából a legsérülékenyebb országok között van. Milyen szempontból? Abból a szempontból, hogy ez az a terület, ami várhatóan nem is, olyan, nem is olyan távoli jövőben a mezőgazdasági termelés nagy részére alkalmatlanná válik. Többek között amiatt is, hogy nem alakítjuk át a mezőgazdasági termelésünkhez. Zárt itt van egy ilyen érdekes fordulat, hogy nem is tudom, hogy mondjam, egy paradoxon, hogy ma még tudjuk azt, hogy hogyan kellene felkészülni egy csomó idere, és ez nem történik meg. Másrészt pedig nem teszünk eleget a klímaválság mérsékvéséhez. Tehát itt arra kell gondolni, hogy, hogy a csapadék, a csapadék eloszlása teljesen megváltozik hirtelen. Ezt egyébként most is tapasztaljuk, hogy hirtelen lezúduló nagy csapadék, mennyiségek vannak a helyet, hogy a korábban megszokott és jobban eloszló csapadék lenne jellemző. Ugye kiterjedt a fordulnak elő, nemrég volt rekordolás, a Dunának a vízszintje. Tehát vannak már erre utaló jelek, tehát látjuk azt, hogy milyen irányba tartunk. Ami Na, mi a ezek miatt nagyon sérülékeny? Igen. igen. Ami a nagyon hát ilyen szorongató kérdés vagy, nagyon Bonyolult, hogy az óriási éhénségeket, azokat magunk mögött hagytuk, tudjuk, hogy a történelemben milyen iszonyatos éhénységek voltak, és látszólag a, a, a termelés fokozásával tudott az emberiség ezen úrá lenni. És ez én csapda, nem is tudom, ilyen önmagába visszatérő valaminek érzem én tehát azok a, azok a hatalmas éhénységek, amelyek a történelemben mindig előfordultak ciklikusan, azokat ezekkel az ezekkel a eredményesebb termelésekkel lehetett megállítani. Ez egy elég érdekes kérdés. Először is arra reagálnék, hogy mostani az azért más, egyrészt már globális szinten jelentkező hatalmas problémáról beszélünk, Másrészt, tehát, hogy nem, nem csak helyi szinten valahol van egy éhínség, hanem ez, ez hatalmas nagy területeket fog érinteni várhatóan. Mondom, hogyha nem változtatunk azon az irányon, amiben most tartunk. Másrészt pedig a termelésnek a hatékonyát az nem annyira egyszerű dolog. Egyrészt ugye alapból ahhoz, hogy tudjunk mezőgazdasági termelést folytatni és egyáltalán élni, ahhoz szükségünk van a biológiai sokféleségre. És ez soha nem csökkent olyan számai ütemben az emberi történelem során, mint amilyenben most tűnik el, amilyenben most tűntetjük el, ugye hozzá kell venni. Ezt így azért az... az... is emelem Igen. ki. Az előbb Igen, is tehát, megértettem, csak hogy ö, pontosan ö, azzal lehetett azokat az őrületes, ö, emelkedő termésátlagokat vagy valamit elérni ezzel a módszerrel. Tehát egy ilyen, ilyen csapda. Hát igazából a mezőgazdaság átalakulásában sajnos nagyon sokszor tőleg így az utóbbi időszakban, amikor úgy tűnt, hogy termelékenységet növelünk, akkor igazából profitot növeltünk, és egyáltalán nem hosszú távú tervezésnek az eredményei voltak ezek. Szóval igen, egyrészt a hatékony nyabbá az segített az éhénységeknek küzdésében, másrészt igen, az is igaz, hogy, hogy az nagyon sokszor ahhoz járult hozzá, hogy még gyorsabb ütemben írtsuk magunk körül az élet különböző formáit. És azért nagyon fontos lenne az, hogy ezt az eddig megszokott mezőgazdasági gyakorlatot megváltoztassuk, de egyébként nem csak a mezőgazdaság átalakítására van a szükség, csak ez egy nagyon kézzelfogható és nagyon fontos téma természetesen. Persze, csak hogy milyen módszerrel lehetne nyerni azokat az eredményeket, ami alapján nem kell, hát legalábbis a, a, a nyugati világban tömegesen éhezni ugyanakkor egy bar vagy nem, természetbarátabb ö, termelésre átállni. Nagyon fontos lenne az úgynevezett regeneratív mezőgazdaságnak az elterjedése. Ez egy másfajta művelési szemszög, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez például abból áll, hogy lemásoljuk a természetnek bizonyos folyamatai, alkalmazunk különböző karónövényeket. Uh -huh. sántásért más és sokkal kisebb talajbolygatást alkalmazunk. Itt ugye számításól fontos kijelni, hogy rengeteg széndiokszid kibocsátással jár és hogy megbolygatja a talajéletet gyakorlatilag a ha halott talajokat hoz létre, amiben persze műszágyában még lehet termelni, de ezek kimerülnek egy idő után. Uh -huh. Viszont, hogyha alkalmazunk másfajta módszereket, akkor növelhetjük akár a talajnak a szén megköpését. Tehát ez igazából egy lehetőség a klinulázás mérséklésére is, a természet gazdálkodásra is, és egyébként élelmiszerellátás szempontjából is fontos. Szóval rögtön itt hozzáteszem, hogy Ugye nem arra kell gondolni, hogy azt az élelmi kell megtermelni, amit most, mert amit most megtermeljük, annak egy hatalmas része, ugye felmérések szerint így Európában, Nyugat-Európában közel 30%-a az ehető formában a kukában végzik. Tehát Itt egyrészt ez egy óriási okay. probléma, másrészt az az ipari állattartás, az ipari, állat tenyésztés, ami, amiből uh, ugye a legtöbb ember táplálkozik ma rengeteget, hát nagyon sok ipari terméket fogyasztunk állatit, és ez, ez nagy probléma, mert ennek hatalmas a termőföldigénye is, és a vízigénye is, és egyéb környezetkárosító hatásai is vannak. Ezzel szemben, hogyha csökkentjük az állati termékfogyasztást, és teljesen áttérünk a háztái termelésből származóra, azzal kifejezetten jót teszünk a környezetnek és magunknak is. Meg hát ahogy az előbb mondta is, és hát, ahhoz képest, hogy nem értek hozzá valahogy így felderengett nem, hogy a, a mezőgazdasági kutatások azok fölfedeztek ezek szerint dolgokat, amelyek ilyen irányban hatnak. Mint ahogy mondta ezt a bizonyos talajművelést, akkor elméletileg létezne olyan megoldás, hogy ne úgy, ahogy eddig árontottuk. Gyakorlatilag az életnek rengeteg szinte az összes területén létezne olyan megoldás, ami nem az, ahogy most csináljuk és ahogy elrontottuk. Ugye azt kell látni, hogy rendszer szintű problémával állunk szemben, és ezt mondjuk ki, hogy az, hogy most a profit az első, uh -huh. és az emberek jóléte és a természet megőrzése az nem, nem az első, és emiatt sokszor olyan technológiák terjednek el, amik rövid távon kevés embernek profitot hoznak, viszont összességében társadalmi és természetes hatásaik azok nagyon-nagyon-nagyon rosszak. Ön volt az egyik felszólalója a klímasztráknak, nem mondom azt, hogy mondja el nekünk is a beszédét, de mi volt a lényege, mi az, amit szeretne, hogyha mindenkinek ott maradna a fejébe, aki meghallgatta az önbeszédét, és ön hogy érezte, mennyire volt ez most valóban egy ilyen váltó történet a mai klímasztrájk? Fantasztikus érzés volt látni azt, hogy mennyivel több magyar áll már ki ezért az ügyért, mint akár csak néhány alatt ezelőtt és nagyon örülünk annak, hogy látható az, hogy egyértelműen nő az emberek száma. Tehát ugye, amit én a beszédemben is elmondtam, hogy az első nagyjából 30-an voltunk, illetve a legelső sztrájkunkon nagyjából 30-an voltunk, az első globális kímasztrájkon 400-an, a másodikon nagyjából 3000-en, és ma már legalább 6000 rende de látunk olyan beszélés, hogy akár 10 ezer fő is lehetett. És ami nagyon fontos üzenet az, hogy szeretnénk, hogyha Magyarország is kihetetni az ökológiai és klímavészhelyzetet és szintén kiemeltem és elmondtam azt a kilenc pontot, amit a Greenpeace kiáltványában szülönböző szakértőkkel együttműködve fogalmaztak meg a pontos cselekvési lépésekről. Ezt a, egyébként a Greenpeace oldalán, hogyha valaki szeretné ezt a kilenc pontot elolvasni, akkor a Greenpeace oldalán ezt meg lehet találni. Ugye nagyon sokat beszélnek mostanában arról, hogy a fiatalok azok, akik a mozgalom mögé álltak, ez a fiatalok mozgalma. Mi is beszéltünk már róla, hogy itt, gyakorlatilag egy nagy társadalmi összefogásról van szükség. Mi az, amit a maistrájkon tapasztalt? Tényleg a társadalomnak egyre nagyobb része vesz rész ebben a tüntetési folyamatban? Igen, igazából már Magyarországon az első tüntetéseken is azt tapasztaltuk, hogy elég széles részegekből érkeznek emberek tüntetni, tehát egészen kiatalok is kijönnek, akár általános iskolások, gimnazisták, de kijönnek nagyszülők, nyugdíjasok is, tehát hogy hogy mindenképpen azt érezzük, hogy sok embernek és sok fél embernek fontos ez az ügy. És ma is ezt lehetett látni, hogy végignéztük a tömegen. Rengeteg gyerek volt, nagyon-nagyon sok fiatal volt, de emellett persze mondom, voltak különböző egyéb korosztályból is emberek. És ami szintén fontos, és fontos elmondani az, hogy ma például 51 civil szervezetnek az együttes nyilatkozatá is felolvasásra került, ami azért nagyon fontos, mert tényleg azt lehet látni, hogy most van egy összefogás. Tehát az ökológiai és kínai helyzet kihirdetését kifejezetten támogatják a hazai zöld szervezetek is. Igen, hagyd kérdezzek, illetve hagyd kapcsolódjak egy picit a mai kiállításhoz, Ugye és pont nekem a szerencsém volt részt venni annak a sajtótájékoztatóján, és hát azt kell tudni az arcfesztiválról, ami ugye az 19. évadát kezdi, hogy az idei fesztivál a klímaválság köré rendeződik, tehát a legtöbb kép mondjuk a képek kiállított művek 80%-a a klímaválságról szól. És hát a, a mai sajtótékoztatóan az egyik zsűri, a tag mondott valami ilyesmit, hogy hát tulajdonképpen szerinte úgy is kihal majd az emberiség, és a lényeg az, hogy most picit nyilván egyszerűsítek, meg nem szóró-szóra így hangzott, de ugye a lényeg, hogy addig is élvezzük az életet, és azért próbáljuk úgy, hogy mértékkel használjuk a föld erőforrásait, és hát akkor voltak olyan zsűritagok, akik még hozzátették, hogy egyébként jó lenne a következő generációknak is még egy élhető bolygót hagy hagyni itt. A kérdésem igazából az, hogy látjuk, hogy most nagy megmozdulások történnek, de hogy egyébként van-e, tehát hogy reménykedhetünk-e, és hogy, hogy akár világszinten, vagy társadalmi szinten képesek lehetnek-e arra az emberek, hogy ilyen visz nagyon rövid idő alatt komoly társadalmi és együttes változásokat hozzanak, hiszen a nem tudom, hogy volt -e erre precedens, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékű társadalmi változások végbe menjenek. Van-e értelme, és reménykedhetünk-e egyáltalán ilyesmiben? Mit gondol? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk ezért. Szóval kicsit ez olyan dolog tud lenni, hogyha azt mondjuk, hogy erre nincsen esély, az, az önbeteljes idővé tud válni, és akkor lehet, hogy tényleg mindenki lemond erről, és meg se próbáljuk. Most abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy még van lehetőségünk változtatni, és hogy tudjuk azt, hogy hatalmas változásra van szükség, amit nagyon-nagyon nehéz elérni, és ez tényleg egyéni szinten is, meg társadalmi szinten is egy nehéz dolog, viszont még van lehetőség, és ezt muszáj kihasználni. És az, arra sajnos az a válasz hogy ez precedens nélkül, tehát soha nem volt még olyan, amikor globális szinten a változásra lett volna szükség az egész emberiség esetében, sőt ugye konkrétan arról beszélünk, hogy a fö Példa nélküli az, a, az az átalakulás, amit most mi végzünk a Földön, uh -huh. az átalakítás, tehát ugye az élőhelyek átalakítása, a fajoknak a kipusztítása, stb. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, viszont mindenképpen a mi feladatunk az, hogy ezen változtassunk. Még annyit fűznék csak hozzá, hogy igazából tényleg rajtunk múlik ez most. Tehát az, hogy fel lehet tenni ezt a kérdést, viszont az azon múlik, hogy most is akiket az adást például hallgatják, ők elgondolkodnak ezen, és és keresik a lehetőségeket, hogy hogyan változtathatnak az egyéni életmódjukon, és hogy hogyan segíthetnek abban, hogy egy egészen más. Tehát egy olyan rendszer szintű változás jöjjön létre, aminek az eredménye egy ember és természet számára egyaránt jó rendszer. Igen, egy kérdés még akkor engedjen meg, ez valószínű már többször elhangzott több helyen, de szerintem, ha már most itt klímaválságról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy ugye hallunk mindenféléről, olvadnak a jégtakarók, emelkedik a tengerek szintje, de hát mi Magyarországon azért most pár úgy jól el vagyunk, gondolhatná az átlagember, de úgy egyébként mi Magyarországon a közeljövőben, vagy a, vagy a talán nem is annyira távoli jövőben mondjuk így, mire számíthatunk? Tehát itt helyi szinten mik lehetne majd a következményei a klímaválságnak, akár itt a földrajzi adottságokat figyelembe véve, itt Magyarországon, és, és mi, mi az, amit, amit, amit hát, vizionálhatunk egy, egy negatív forgatókönyv esetén, illetve abban az esetben, ha így folytatjuk. Igen, hát először is azt nagyon fontos tisztázni, hogy ugye a globális átlaghőmérséklet emelkedés az iparosodás előtti szint óta nagyjából egy foknál a világszinten, egy kicsivel fölött. Magyarországon most az egyik legújabb uh, vizsgálat alapján, ez nagyjából 1,6 fok. Csak azért mondtam, mert ugye ez azt jelenti, hogy gyorsabban melegszik mm -hmm. Magyarországnak a klímája, mint a globális átlag. Ez egyébként teljesen érthető. Ugye szárazói területről van szó, viszont ami nagyon-nagyon fontos, az, az, hogy már most tapasztaljuk, hogy egyre szélsőségesebbé válik az időjárás, tehát megváltozik a csapadék eloszlás, sokkal nagyobb a kell számítani, előkerülnek olyan idegenhonos és terjedő fajok, amelyek akár trópusi betegségeket is terjeszthetnek, majd például túnyogok. Tehát, hogy már most zajlanak ezek az események, és, és nagyon fontos látni, hogy csak akkor van esélyünk ezekkel felvenni a versenyt, és egyáltalán tenni valami értelmeset, hogyha átalakítjuk a mezőgazdasági termelésünket, a vízgazdálkodásunkat és a gazdaságunkat is. Itt a vizet és a mezőgazdaságot azért ö, emeltem ki, mert Magyarország ezeken a területeken nagyon sérülékeny. Tehát a klímaválság hatására, a csapadék megváltozása, amit az előbb mondtam, az ugye nagyon közvetlenül kihat az élelmi itt szintén, hiszen hogyha vissza tudjuk szállítani a szamati nagy csapadékokat természetközeli élőhelyekben, víztározókban, akkor az nagyon sokat segít abban, hogy az év későbbi szakaszaiban még folytatódni tudjon a termelés, mezőgazdasági az termelés. Hát én azt gondolom, hogy innen üzenjük Golyász Gergelynek, aki azt mondta, hogy a magyar társadalom józanságát dicséri, hogy néhány tucat aktivisten kívül igazából ez a mozgalom nem érdekel senkit, hogy hála istennek a magyar társadalom józonságát dicséri, hogy most már több ezrend tüntetnek és komolyan veszik ezt a feladatot, hogy változtatnunk kell. Ön egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Nagyon köszönöm a lehetőséget, és nagyon érdekes témáktól lehetett beszélgetni, és, és tényleg nagyon fontosnak tartom ezeket, mert mindig több embernek tudnia kell ezekről a tényekről, és ugye arról beszélünk, hogy ezek tudományos eredmények, és, és nagyon hálásak vagyunk minden médiának, aki hiteles információkat terjedt ezzel kapcsolatban. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. További jó munkát kívánok, mert azt gondolom, hogy a munkája mellett rengeteg idejét elveszi azt, hogy szervezze ezeket a tüntetéseket, és egyáltalán magát ezt a mozgalmat. Úgyhogy... Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy gratulálok a emberre ezen a héten, Privéri Levente biológus, egyetelmi hallgató és a Friday for Future egyik főszervezője volt. Nagyon köszönöm. Még annyit hadd mondják, hogy ez teljesen egy csapat munka, és igazából én is csak egy aktivista vagyok, aki nagyon szívesen segítettel, és lehetőleg többet folytatott ezt nagyon sokan kikerült egyik hozni. És gondolom, hogy várják azokat, akik szeretnének ebben segíteni. Igen, igen. De kicseretettel Úgyhogy nyugodtan lehet jelentkezni, és köszönöm szépen, hogy itt volt Viszont Nagyon köszönöm, hogy